що так здетонувало з її козацьким прізвищем Крук. Аж у дворі на примороженій гробині її пернатий однофамілець каркнув. Неверморе! Чи це означало, що української України надалі неверморе не буде? Чи у мене якісь аберації слуху? В кожному разі Крук уже каркнув. Може й на краще. Принаймні, останні ілюзії скинув із себе шаровари і зроблять стрептиз через голову. А чехи таки перемогли. Той небажаний їм гендиректор подав у відставку. Це ж не те, що ми... Кого не навяжуть, терпимо. Цілковита громадянська немія. Навіть колінного рефлексу нема. На півночі Індії свято Кумхмени. Тисячі паломників збираються на берегах ріки Годоварі. Може, десь там і моя сестра, кришнеїтка. А може ні. Я ж не знаю, які ритуали у кришнеїтів. Але чомусь уявляю я серед тих схудлих, обпалених сонцем людей, що заходять у ріку по груди, і виходять звідти омиті очищені від гріхів. Хоча які у неї гріхи? Вона молодша за мене, тиха і беззахисна, перед світом. Вчилася в інституті східних мов. Дуже важко пережила смерть матері. Раптом почала читати якісь дивні книги. Поринула в медитації, перейшла на рослинну їжу. Вдягла білий одяг і пішла з крашноїтами. Один тільки раз верталася додому, з тяжким запаленням легенів. І знову пішла. Ми мовчимо про неї, особливо при батьковій. Він її дуже любив. Може, він тоді переїхав до тієї жінки, щоб нам тут було просторіше. Альтруїзм батьків не має меж. Але ж ні, його не впізнати. Він аж помолодшок знову багато перекладає. Вони скрізь разом, якісь взаємно доповнені, навіть носять шлюбні обручки. В совкові часи це було не прийнято. Ми з дружиною так і не зібралися. А вони носять. По-своєму вони пригарна пара. Наче якийсь граф зійшов із старовинного портрета і при ньому його вірний паш. Вони буквально світяться одне до одного. От тільки син у неї. Тінейджер. Якийсь відчужений, у своїх навушниках зі своїм сідіплеєром сидить як гість із моєї зірки Альгерат, стриманий, мовчазний, а як щось скаже, гумор суто програмісткий, похмурий і незворушний. Не розбереш серйоз він чи зажартує. Інші в його віці танцюють на дискотеках, а він увесь там, в електронному зазеркалі, відкрив свою веб-сторінку, створює якісь програми. Я часом думаю, може він дитина індіго? Це схоплює на люту. Я вже не долітаю. Це вже покоління, яке слухає музику Індастріал і абстрактне техну і вся його культурна інформація з інтернету. А я все, що читаю газети і люблю шляхетні вальси Равеля. Для малого тінейджер найбільший авторитет. Він йому скидає на мило різні меседжі. Чить користуватися аською для зв'язку. Малий вже сидить у чатах. Кнюпає на клаві. Як зеленравський юзер. А часом трапиться якийсь глюк. Звертається до нього, а не до мене. Борька відходить на другий план. Я хотів би цю дружбу засейвити. Час летить. Мало би потрібен старший товариш. Бо Борька – це Борька. Я не скажу, ідіот. У педагоги коректно сказали б. Дитина прихованого потенціалу. Потенціал настільки прихований, що хто зна, що з того Борьки виросте. А тінейджер іде з випередженням на кілька порядків. Добре вчиться, багато читає, їздить на олімпіади з математики. У нього вже є лазерний принтер і портативний комп'ютер з доступом до інтернету. Як на мене, вони його балують. Захотів сканер – купили. Наймодерніший – стіплеєр. Будь ласка. Хочу й мишку з червоного дерева – вони все йому куплять. Мені здається, батько до мене не був такий уважний, як до цього тінейджера. Вирухнулася заздрість? Ні. Просто у мого покоління ще є відчуття змарнованого життя. А в цього, можливо, вже не буде. А втім, хто знає? Кожному поколінні сняться свої кошмари. Що з того, що йому ні в чому не відмовляють? Що в нього є те, чого не було в мене? Що чим далі досконаліші технології і прецизійніша апаратура? Культура буде блювати кров'ю, літати на крилах, скандальних сенсацій. А це такі сумнівні еренії, що самі себе роздеруть. Старий Новий рік ми зустріли весело. Помер один мій знайомий. Разом вчились в університеті. Теж працював не за фахом. Рекламував пральні машини. Раптом усе покинув, узяв бандуру і заспівав. З українцями це буває. Чого помер невідомо. Ніколи не хворів. У нас тепер часто помирають раптово. А позатим цієї ночі теж нічого особливого не сталося. Знову десь побилися підлітки. Когось підсмалило петардою. Навіть якісь колядники ходили. Але таких колядників, як у моєму дитинстві, уже не буде. Вони готувалися на Чорній горі у художній майстерні Алегорської. Горської. Фантастичні були костюми і маски. І маланка, і циганка, і чортово в вернутому кожусі. Моя мати ходила з колядниками, і ми вже здалеку чули, що вони йдуть. Яскравий, голосистий гурт з різдвяною звіздою. І коли вони входили, оббиваючи ноги від снігу, молоді, рум'яні, з морозу, мені головне було впізнати серед них маму. Над нею стояла смерть з косою, лискучою від фольги. Мати була закутана у квічасту хустку. Я впізнавав її з голосу і кидався до неї на руки. Я був гордий, що вона така красива циганка, а вона ворожила по моїй маленькій долонці, мені велику долю. Чогось тепер на моїй великій долоні ця лінія долі майже непомітна. Відразу ж після старого нового року відбулося дуже багато подій. Депутат поет відпустив бороду. Депутат-юрист заявив, що життя в Україні його дістало, і він емігрує. Зі Шевцівського аеропорту не міг вилетіти літак. Пілоти цілу ніч ловили у салоні мишу. Держсекретар Росії та Білорусі Павіл Бородін. Чомусь потрапив до бруклінської в'язниці. У столиці Індії Делі в урядових приміщеннях завелися мавпи. Політичне життя паралізоване. Мавпи бігають коридорами влади. Засідають у кабінетах, корчать усім гримаси, стрибають по столах, шматують папери і дощенту з'їдають усе в буфетах. А припинити це неможливо, бо у них там ці тварини недоторкані. Так, що вже й за старим стилом 21 століття. Ворони каркають хрипко, навіть лигу. А надто одна. Ну такий голос, наче вона зі всіма свариться. Малий називає її Каркарона. Певної років триста. Вона ще каркала на моїх предків. Перший звук у досвіда. На те її нестерпне каркання двірник уже з рогатки стріляв. Гриб на підході. Хто каже Сичуань, хто нова Каледонія. Дружина застудилася, кашлює, але таки пішла на якийсь жіночий форум, де йдеться про тендерну рівність, як шлях до гармонізації суспільства. Тут хоч би дома щось гармонізувати а вони суспільство. Касетний серпентарі у рік змії. Ще одна порція майорських плівок. Генпрокуратура стоїть на своєму, що ці касети фальшивка. Водночас не відкидає припущення, що записи таки валися, але не з-під дивана у президентському кабінеті, а дистанційно, з офісу однієї партії, через телевізійний пульт. Оскільки ж лідер партії та сама газова принцеса Ладію, вона така, вона може через мікропроцесор у середньому вусі, почали курсувати чутки про її арешт. Справи проти неї порушують перманентно, під кожні вибори. Потім знов закривають і знову порушують. То чи не час би їх давно вже розглянути або остаточно закрити? Бо якщо майбутнє Україна залежить від енергетики, то не заважайте ж людині працювати у такій складній галузі, а то вона вже їздить в кабмін з валізкою на випадок арешту. Реформи буксують, енергетику лихоманять. І це, приміра, от-от посадять. Це мені нагадує анекдот про курку, яку патрали, і вона лежить. Лежить-лежить, і вже не витримує. То ви мене вже або засуньте в піч і спечіть,